Tunajifunza kicho somo kinachosema Makosa ya ujanani Yasipo tubiwa Hulipwa uzeeni Makosa ya ujanani Yasipo tubiwa Hulipwa Uzeeni um, Emu tufungue kwa maandiko Kitabu cha muhubili mlango wakumi na moja tukasome mstari ule wa 8 na mstari wa 9. Hicho ndio nipo ujumbe mkubwa unapoanzia. Mstari mwingine unawe na vivano lakini Hoja kama hoja inatokea pale. Mstari wa 8 anasema hivi, "Naa. Mtu akiishi miaka mingi, kuishi miaka mingi si ndo uzee yeah. Eh. Mtu akiishi miaka mingi na afurahie yote. Eh, ndugu nataka tueni afa. Lakini na azikumbuke siku zijazo zagiza Siku zijazo ni nini, ni vitu vya badai Mana kindiyo maisha uzeni shiku, siku zijazo zagiza Na bibiria tafafanua siku zipa nasema Maso ndo iso utu zima iso Siku zijazo zagiza kwa maana zita kuwa nyingi eh, Kwa maana zita nyingi Nasema siku za uzeni siku za uhitaji siku za giza hapo hapo kapo hapo katia kapo katia siku za giza hizo siku za uzeni yunasema zita kuwa nyingi e, kipindi cha uhitaji kipindi cha upungufu kipindi ambacho huoni kama nuru nuru vi anasema hizo siku ndizo zitakuwa nyingi kuliko ambazo zina nuru ndio bibili amesema au ni mimi ndo nimesema Afu mdiyo sababu wakati mgini watu wawipeni Biblia. Inawambia kweli. Na kweli inaumu. E, Sina hii wamina niambia na mimi. Sasa tofauti ni ni, ni ni ni ni ule mtazamo tunawapokea na. Mtazamo hasi, mtazamo chanya. Biblia kwambia kitu kigumu. Usi, usi, Usipokea kwa mtazamo hasi. Ndiyo siyo. Kwa sababu ni neno la mungu la kweli. E, Anazema kwa maana siku zaagiza sitakua nyingi. Mambo yote ya jayo Ni ubatiri Mkubwa naongelea maisha yetu ya badaye ya, ya, ya uzeni Lakini vile vila naazaka Na mambo baada ya ulimengu huwa sasa Mana ya ule ulimwengu Ujao Mstari wa tisa no, no hasa unazaa Kichwe tenyewe Kichwe chasobu naliki nasema Makosa ya ujanani Ya sipo tubiwa Ya uzeni Yaani dorafanya mtu katika ujana wentu, Na above na ujana ni kuna makosa mengi ya Usipoyatubu kutubu ni kuwacha kibara nyingi. Kutubu sio ku sio ku sio ku kujuta juta tu. Yuda alijuta ali, lakini hakutubu. kutubu eh, Kujuta na kuumia na nini na kusikitika Nisehemu yake ndio lakini kubwa ni kuwacha kuacha. Eh yasipoaacho au yasipolipo au yasipo lipizwa au yaka yakaondolewa yaka madhara yake yataonekana baadaye na, na na naomba nifundishe niko na enda nenda narudi nyuma kwa sababu mstari ndio unye ujumbe mkubwa nitakuwa na ufafanuo alafu utarejelea baadaye eh uvivu hujanani huzanja ya uzeni ndio sio ndio u eh u eh u, u, u, u, u, u, u, u Sini ni tumene no gani Kosefu au umakini eh Uwashirati wa ujanani Kuleta matatizo uzeeni kwenye ndo Na mambo kama hayo ndoye makosa ya ujanani Na abipri ya takuja kuyagusa-gusa E Mstani watasa na suma wewe kijana Ukono ujanani mko Ufrahie ujana wako Mungu anatutaka tunapokuwa Vijana Tuka abadu tunanguvu Sio kipinicha maumivu na masikitiko Hata kidogo. Lakini sio Ya kuifraia dhani kwa kitamo Ni fraha ya mwana yeah. Seminyi sema na wanikieni nini vijana Katika yohana Wakwanza Mire Kwa sababu mnanguvu eh Semu nyingine kwa sababu umemushinda yule mwo. Nguvu zetu, nguzu wa kijana, zi katika kujenga ufano wa mwo. Kwa sababu kitu kinajengwa kwa nguvu hao. Eh, Anzema wewe kijana ufura ujana wako. Na moyo wako, uka kuchangamushe siku za ujana wako. Kijana watakua unekane katika ujana wako. Mtu waone uchangamufu. Haone nguvu. eh? Aonde que tu entra vigor, Vigorous não te mae, não te amo, mufo. A quando que tu vai Ni, para cá o ato não é. Eu viu, viu, viu, viu, viu, viu, Ifish, woi, orang kau macam jana, aw, aw, aw, aw, macam fish, aw, macam fish. Adi ujui ke susu, apa na? Mungkin ada kau ni kena gudiana, orang jana eh sana, lakini hakula visuri ngufu hasipo muilini inatoke wapo lakini kama ngufu naso za ujana changamuka biblia nashema lakini hajapa mbeo changamuka katika zasa kunato wengine wanguka ha changamuka katika mwama suri na changamuka katika mwama baya sasa biblia napo tu wangoza katika jambo tu si tu Eh, vibaya eh anasema na anasema uka Azima ah, ndio mstari. Uh, wewe kijana ufurai ujana wako na moyo wako ukakuchangamsha siku za ujana wako ukaziendea njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Mwingine sio kitu kibaya kuendea njia zako kuwa na malengo, kuwa na mkusudi. Mimi mradi sipingani na mapenzi ya Mungu Sipingani na mapenzi wa wazazi wewe vile <coughs> Lakini kuwa na kitu unachotaka ukia-achieve, unataka, unataka kukifikia Unataka kukifanikisha. Hakuna ubaya kwa sobo. Zine mbubu umepewa kwa jiri hiyo. Lakini. Mwewa mesehemu kubwa. Ya ndoto za vijana. Na nini. Unakute ni ndoto za Ujinga na upuzi na niyaki. Kosa siokuwa na ndoto. Kosa siokuwa na na zamii na, na, na, na frani. Na shabaha frani. Ha. Kosa ni kuwa na vio vibaye. Vio pingana pensi ya mungu. Pingana, na Au vio na vio kutia katika hatari. ambayo unaweza usitoki, vika kuingiza shimoni. Mm. Kuingiza katika tamaa. Eee. Eh, Anasema shina moja la ubaya ni kupenda feather ambayo watu wakitamani hiyo, wamejitoma na maumivu mengi. Waka katika maumivu mengi katika mashimo ya maumivu ambayo haza katoka. Vika kwenye shimo refu, labda kutuwa kutuwe, labda kuhushie kamba. Kwa kuingine wotafia wako nani. amen. Eh, anasema, lakini ujue, macho yako kutenga mshemba, lengo weka kufu zako, vikupende. Lakina kwambi, sio kila kitu ukifanya, nicho anatea kusema hapo. Anasema hivi, sio kila kitu, kila chukujua kwenyakili yako, nwendo kwa kutimize kipime, kina mpendeza mungu. Kina mpendeza walezu wako, kiku nisehe, jamii. Sio lazima yue jamii, kwa yu jamii zimepotoka, unafanya kitu kizuri wanaona kibada. Iyo na yu. Lakini, atirisu wazia kwa neno wa mungu. Yehu wakwaza unanijua. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajiri ha, ya hayo yote, mungu atakuleta hukumuni. Awewe yote awe, utakufanya. Nguhu unazo, niya unayo makusudi ni vizu vizu lakini usifikiri kwa motenda hivi. Kama ni kibaya, kitakuletea kuletea mazani. Nijona takumuni. kutu mifuwa sumu ni nausema makosa ya ujanani ya sipo tubiwa na kuna makosa mengi sana ujanani ya kulipa tubiwa na sasa hivi na ili chwele hata hapo zamani ya likuwa ya hata u, kabla ya uzeeni hata ujanani nalipu. kwaani ukifanya ukibaka arakaraka utasubiri uzeeke ndo wakumaliza ana mafuta ya po petroli hipo viberiti sasa hivi ni vyakumaga eh hey. Nondo za kutosha zipo vipande hivyo bakia nyumba zinajengwa nyingi watakumaliza mapema. Wao wengine havisubiri uzaini lakini nasema zile ni ile zile ile sikieleza vizuri neno ambayo moja kwa moja haiwezi kukuletea madhara kama labda niwezi kumaliza mapema hapana. tu hujali mambo ya Mungu. Eh tama friendza mienendo yao yani huna eh huna vitu huna njia zilizonyooka hizo njia Zizo pinda, pinda hizo zizo hatima yake zitakufikisha sehemu usipoweza kurudi baadaye uzee <coughs> nani mwenye kusikia maneno leo ni sehemu ya tatu na nika sema sehemu ya tatu ya mambo yanayohusu watu katika familia Hili anza nasemu, ya somo luko nasema wanawake, wasio tawalika, wanaongezeka duniani, na hiki chono weshatoshi, ni wengi, weshawongezeka. Ambao ni sio mapenzi mungu. Hali ya tukenye kusoma, somo luko nasema kuyo pita, asemu ya pili, wanaume lege lege, wanaongezeka, au wanaume shupavu wanaisha, wanapotea. Lelo tunangalia, tunangalia, kiasi fulani, Well, I think we done recently my office was working well and so incredibly young. And I used to actually be my mother-in-law in the house- Brother Hanay Ji. And they built sehemu ya tatu. Now we can dial a seventh piece of people from several Sroo Som rezio for Kwa ujumbe tunaunukanao kabla pia ina bariki kwenye mstari. Sio ndio ujumbe mkubwa unao uliko ndani hapa. Jumbe mkubwa tunaunukanao. Maana dam kijana chunga sana ujana wako. Ndio utakao define hatima yako mgini hapa duniani na hata huko. Hata huko tuendapo baadaye mbinguni. Kwa nini? Si watu wengi wanaopata wokovu uzaini? E, Setani ya kifanikiwa kukuziba macho ya rohuni ujianari Ata kupiga masizi masizi masizi kiwi kiwi kiwi Unafika umle ambapo uwezi teno kasikia njiri Uwezi kaisikia tena njiri ya wako kuhayipo Kwa tulipoku watu napelika sana njiri Tukotu najua kabisa kwa Kuna mtu kimona umle wake Kwa umle huu hasikia tena shah Hasikia shakufa. Lakini ukimletea habali nyingine anayelewa, lakini masikio ya njiri, closed, sio wote, lakini sehemu lio kubu, ee, kwayo hata, kwayo ujumbe ndo uo kwa mbawe kijana, Dawdi nasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee, utahatimaye mta natoka kwenye ujana na fika kwenye utu uzema na uzee, vinakuja wote waliwapita lakini wakati bado uko nafasi ya kuweka mambo vizuri yaweke vizuri mapena ni kama mmea mmea unavyo una una tunza una palilia na utifuria una unawekea una mbolea Hivyo huviweki wakati umesha Unakalibia kuvuna It is too late Wanasema too little or too late e, Vinawe kwa huku chini ujanani Kwa nyingine Weka mbolea katika yako ya ujanani mapema. Nyunyizia maji Tifuria vizuri pogolea Tunza ule mmea Tunza ule ujana wako Tunza ile roho yako ya ujanani ndio itakayodefine ndio itakayetanbaisha hatima yako na hatima baada yako. Amen. Amen. Eh, mimi nasema katika kitabu cha Ana Mungu anatukumbusha kwamba mambo yote yanafanika ujanani. Ya. Biashara asubuhi jioni nini? Mahesabu. mahesabu. Sasa kama uko na biashara mwa asubuhi jioni na mambo mazuri. Nao, haipu Minasema katika kitabu cha Ikiki iki, cha mubiri mare tu kidogo ya hapo lipokuwa Mubiri kuminamiri moja Anasema hivi Mkumbuke mumba wako Siku za ujana wako Kabla hazijaja siku zilizombaya Wala haijakaribia miaka Utakapo sema mimi sina furaha katika hii Haa wambia Vitu vi, vi, vifanya mapema Siku za mapema siku. Vijana nanisikia Nataka nisikia kwa sauti Eh ni. eh wimbo wengi sio wengi sana hapa hivi ni wengi Unasemaje sasa ile somo ndo kusema nikitoka hapa naenda tena kuyaishi maisha mwingine kwa bado dunia sivyo hivyo nenda ka yaishi maisha lakini nafta hekima hakuna faida yoyote kubwa kuishi maisha ukajikuta leo hii asilimia moyo wangu ni asilimia ngapi za vijana Tukwa sentesi ya imaliza nikaona mfano no mzuli. Sentesi wakati mgini ya elektroni. Ni asilimia ngapi za vijana wa kiume hapa mjini dale salamu. Na kukote kule tasania na duniani. Ambao malengo yao ni kuishi ma anataka awe defundi na neno usela. Ni wengi. Ni wengi, sinio? Maisha usela ndiyo mkumbuki ya mumba wako siku za ujana wako. Sio kabisi. Usela ha mkumbuki Mungu wake Sasa manake sasa hivi uwezo kwa tufuatia msera na teja. Na kibaka kati na wakati mwingine na panya road yani ni yaani vi, ni vitu vimeshikana mpaka unakosa mpaka. Baadaye vitatokea. Eh ni ni vijana wangapi? Twende hata tu tuachane hata na mamba ya kimungu. Kwa sababu hivi ni maisha tu ya ni maisha ya kiroho ya kimungu na nini? Baraka za Mungu. Lakini hata na na maisha yetu usafi na unyofu na ukamilifu katika maisha yetu ya kimwili bidii. Leo ni vijana ni asilimia angapi ya vijana ameingia form 1 mpaka form 4. Anasoma kwa bidii au anafanya an, an, an, anatumia ule muda wake wa miaka 4 kwa bidii nzuri. Bila msukumo na fimbo ya mwari. Ni asilimia kubwa. Inaweza ni kubwa ni yaani siyo kubwa kiviri. E, Sio kubwa kiviri. Ni vijana wangapi leo hii anataka aji aweke ajifunze kufanya mamba mbayo ukubwa ni uzeni faida. Labda ni skills mbali mbali ni... ni ni taaluma mbalimbali mbali, au tuacheta, au mali mbalimbali ujuzi mbalimbali mbali. leo hii sio vijana wengi ambao anaweza akawa labda anasoma shule form 1 mpaka form 4 bimane ambao wakawa wakua na uwezo wa kuwa na na bustani vituta vya bustani vyenye tatizo anaweza kajifu, ana, akaweza kujifunza kutengeneza bustani aka akatumia nguvu za ujana wake ule mgongo nguvu ile mikono nye nguvu ile kazi gazo ukajikuta uchoki alafu kaje kulala usahauke akajifunza kutengeneza gustani mbona kumbe sio kwa sio sio kwa sio kwa haikuwa kwa mapenzi yetu lakini wakati mwingine sio mbaya tuna ladhimisho sekondali tu quanto não fundis o culi ma bustani sérias não não tu amas a ou não é só que tu quanto não formas se quando é neto formas form 1 kwani cabbage na cabbage ni form 3 form 2 form 1 kwani cabbage siku kizao jingine la eh na kamchicha eh tukaza kusinjwa na mchicha yani unavunujwa kutafuta mbegu kusia kutengeneza kitu inaitwa seedbed Kufanya trans transplantation na hamisho, kufanya nini? Ule ujuzi, le ohi, ni kiamu kuhingia, haokuai na ukumbuka hivi. Eh, siogome na jeshi ya na kini nitolepita shau. Le ohi, tutokea, ni shule, watu akawa, na wanimna wana tumia na fasisi mbaya na nini? Somba katika yote. Chuo nachuo kiasi na nicho chuo nachuo funa, sio? Eh, ina sema mukumbuka momba kusikuzalisha. Kusoma katika kitau juu cha mhubiri, mstari na nne, chukua kuni, mlango akumi na mhubiri, mstari wakwanza rafu tu katika mhubiri, kwa sina shaka nacho, u mstari kabisa ya mhubiri, hivi. kwa maana Mungu atakuleta hukumu ni Mungu ataleta ukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya Mungu anasema Biblia nasema vile vitu njia 30 zipitia pitia kazi tulizozifanya kazi inaanishi ile ajira au haana maana tu vitu tulivyofanya kwa miili katika miili yetu anasema lazima Mungu atavileta kuna siku ya mahesabu ataletwa Na video vingine vinafuzi Kuna watu nakwambia malipo ni hapa hapa duniani Amitasikia methali yu yu methali yu Au msema Sina ma Sifundishi somo la kisasi yapana So ni kisasi ni chabwana Nafundisha eh, Uhalisia wamambo Kwa subabu baadhi nimeaona Na nimeaishi na nimeyapitia Lakini ni Nina Musingi mkubasi nilio yaona mimi Naajam kana kwamba sifurishi kwa kwa akili zangu kwa, kwa sababu vitu vingine sijaviona bado viko mbele yangu. Lakini ina visoma na ku make sense of them au kupata maana katika hivyo kwa sababu ya neno la Mungu. msingi. Eh. Emtufungue katika kitabu cha Zaburi mstari mwingine muhimu sana unaojenga hoja ya leo anasema hivi, Ukuno kutubia kazi. Biblia kichwa chote nasema makosa ya ujanaani mienendo yetu ya ujanani isiporekebishwa isipoachwa isipotibiwa huleta madhara au huleta malipo uzeeni kuna watu wengine wanataka aishi maisha ya usera maisha ya ya ya ya ya ya ya, ya una Usistaduhu hivi sis Elewa wa simea za sista du ningapi, mm -hmm. ndio siniyo, mm -hmm. wale sista du kibada miaka mitano kumi, wale miaka kumi sa, mi, mm -hmm. na tano na sabai shirini, kibada mi du na kuona tge miya apate noa yaki sista du, ana kuona tge miya apate no anje masiniyo, inawezekana, inawezekani, na u sista du ni muigi, ne, We, kitabu cha zaburi 25:7 nasema. Huko niko kule kutubia, huko niko kule ku kujiepusha na njia tulizokuwa kwa u, za ujana. Eh? Ni kama vile ndiko kutubia. Makosa ya ujana yasipotee. Anasema mstari wa 7 anasema hivi. Usyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu. uniku kum unikumbuka kwa kadiri ya fadhili zako eh bwana bwana kwa ajili ya wema wako huyu ni mtu naye tafuta usho wa bwana huyu ni ni, ni, ni, ni, ni, ni vijana wengi ambao wanaweza wanasemaga ya maneno bwana usiyakumbuke makosa ujana wangu eh eh sehemu nyingine nasema Umekua msaada wangu usini nisso há os instrumentos. É, mas quando se olharam aí a suposta tubiwa, kuleta madara, coleta mas ajuto, malipo, Uzeeni. que é ele? Não estou a nakubaliana o que se Biblia, lakini, sikumbuki Naquele ano tu me abriu a Bíblia naquela época, Ile lazima. ni falsafa falsafa maneno ya kauli ambazo da, la, zenye kubeba ujumbe mkubwa Unazo kuondoka kwa muda mrefu. Mtu huwa kile alichojitengeneza kuwa. Eh sio. Eh ukijitengeneza kuwa mwenye kuheshimiwa. Msera baada ya sata satatamani aheshimiwe. Sister Dusa tatawani aheshimiwe mm -hmm. Je hizo njia zinafereka kwenye huku anako kutaka Hapana, Hapana hata kito Lakini huku tumeona kwa mba, Cheza cheza Ruka ruka Fanya makoso wakati mgini ya uja nani ya nakeleweka Lakini kuna makoasa mingine ye, Anasema mungu anayakuja kuyareta huku mungu mm. Amina Amin. Eh, Kabisa Hapo tuangalie vipengele vitatu vya haraka haraka vinavyoonyesha wafafulua au vinavyotupa uhalishia wa maisha yetu. Kipengele kipi kani nasema ujana mwema au ujana safi kwanza huongeza siku za kuishi. Leo hii ni wanadamu wengi na ninakuombea wewe, mimi mwenyewe najiombea. Kabla sijaombea ndioombea. Au na kuombea na kujombea. Tunatamani Mungu atupe maisha marefu. Usikatize hesabu ya siku zetu, si ndio? Lakini, miongoni mwa vitu vinaweo hesabu ya siku. Ni mieneno ya uja ni mwe eh Unakuta mtu uzeena mbapa rita kiwaze kufraia na nini. Penseni unasikia watu ndo wako wanaaza kugawana. Vile vitu arivu kwa meji kusanyiru. Siku zimekatika, eh E, bina katika kitabu cha, katika kitabu, ok. Efeo. kulu na kubiri wapi misanii mingi Efeso 6:1 akiwa ananukuu zile amri za Mungu eh akiwa ananukuu amri za Mungu amri ya 5 actually eh muheshimu baba yako na mama yako hapa akimaanisha hata na watu wazima wengine hivi unaweza kama muheshimu baba yako na mama yako peke yako watu wengine ukawadharaa Una bibi wengine ukawa salama Baba na mama ni hao lakini na wengine wote waarika la baba na mama. E. Na hata wadogo upate hiyo hiyo ni, ni, ni, ni kutoka 20 na kumkumbura 34 na 5. Humo amri za Mungu zimetajwa. Ni zile Moja wapo ni ya Dini dini zimeifanya 4 lakini ya tano. Inasema e. e ili upate uishi miaka mingi uweze kupata na heri duniani. Sawa, sasa ayia kumeshima baba na mama Unaisa na kwa naungerea mtu wa miaka stini Anaungerea ukiwa mtu baro kijana Heshima inatafutua sana mtu napokuwa kijana Kuhuna mtu ni mtu mzima Hana heshima taka heshima watu wa shari bika uja nani. Biashara ni asubuhi Ndiyo sio Minasema katika kitabu cha cha, cha ana, Anaifafanua pia katika Efeso 6 moja Namba usifurwe pale Kwa sana Ni Nisha isema mimi naenda huko haraka haraka. Efeso 6 moja nasema hivi. Eny watoto watini wazazi wenu katika bwana. Maana hii ndio haki. Wahesim baba yako na mama yako. amri hii ndio. Amli ya kwaza nya ahadi. Ahadi ya uzima mirene na heri na kujeshu maisha ya mafanitio. Mm -hmm. Eh, Upate heri. Ukae katika. Ukae siku nyingi katika dunia. Mm Heo -hmm. hiu mtu kushi, Kumsalimia hata. una muzi ya vipu yani shaka kwa mi ya mbona ni shaka kusali mi wana yani wana kama vile kama vile kuficha nyuma ya masikio ya mtu mzima ah ujasikia vizuri baadhi ya shaka salimia. salimia na kusali mi ana vizuri eh kwa yuo wema ujanani hiki mwa ujanani adabu ujanani heshima ujanani utiwa ujanani huongeza siku na hili muhoberi kwenye kitabu cha misali mi sari ni tashuma sem ni giniingi naona jizi mi sari ni kwa sababu ni karibia na ni kwa pamoja jarafu ni kwa pamoja sawa so, mi sari moja nane na sema na taa ni semu nyingi nyingi ane yani ingeza kuretesta mi sari peke ya kile kwa natosho kama ni zikiito na kiki naona ni na semu nyingine ni kushude maubiri ya we balas si ya kwenye kana kama na maubiri kimoja mi sari moja nane na sema manangu ya sikiweza ma fundi shau babayako uno uskibu inoreshima. No T, no W Wala usiyache sheria ya mama yako Kwa maana hayo yatakuwa kuwa kiremba cha neema Neema ni nini? Ni wema wabwana jua mashah yako Kichwa ni pako na mikufu shingoni shingo mwako Mithari mbili ishirini na moja na ishirini na mbili Anasema Mithari mbili ishirini na moja na ishirini na mbili Anasema hivi Maana wanyofu watakaa wanyofu watakaa katika nchi yao ni watu wenye meneno nzuri. Eh, wanyofu watakaa katika nchi na waaminifu e. na wakamilifu watadumu ndani yake. Bali waovu watatengwa na nchi na wafanyao hila watang'olewa. Kungorewa ni, ma, ni hali mbaya manake ni kufa. Manake ni kuu. Kimbizo katoka ukawa haumu. Yaani ukawa utulize moja lakini kumngolewa maana siyo sio kitu kizuri si na huku nyuma ukiangalia mlango unamaddress mtoto anasema msari wa msari wapazo, mwanangu mwanangu anaongea orodha oro ndefu lakini anakunyoshwa kwamba hii kusudozo kupanda na kupandika kutulia mambo yako unakaa kazini Baka watu wanakukuta unapanda sio unakuta mtu leo yuko hapa mara ameenda amechukua me, mume wa mtu wa mke wa mtu anaona hapa hapa mtu anahamia kwingine anaama yani un, un, un, unagolewa unagolewa amina Mistali tulikuwa mbili 23 1 anasema mwanangu usisahau sheria yangu bali maoni bali moyo wako uzishike amri zangu maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani ngoe kambi kuna vitu vingina ambavyo ni cut and dry Mita ambavyo yaani viko menyoka huwezi ukatafuta mbadala wake Mtu ukitaka kuhishi Ukatize hamsini, ukatize stini, ukatize sabini Usipo na sasa hivi ni kisema kubwa ya vizazi hivyo sasa Usipo kuwa na usikivu kwa walio kulea, na kukulisha na kukuza Sahau, tuanuka kabla Kiusu kari kita kukamata mapema Figo zita mapema Moyo utatetereka maisha ya takupindikia Ameni Imeanikwa Kwa soo imeanikwa siya mnyingi Aunaani ya mbana Auna kama sio nyingi Kwenye mithari tatu moja hapo Tuende mbele kitoe kwenye mithari tatu Tuende mithari ule Waishirina moja paka ishina ane Anasema hivi Mwanangu Yasiondoke haya machoni pako Shika hekima Kamiri na busara Leho hii Msera ana hekima kamiri na busara kamiri Sister Doe Jee, msera ni muaminifu katika ibada Anaenda kwenye ibada kwa uaminifu na kushiriki Kwenye katika mambo ya ibada Eee, anasema wanangu, ya siondoke, haya machoni pako Shika hekema kamiri na busara Basi atakuwa uzima kwa nafsi yako Nini, uzima, na neema, shingoni mako Ama nini ya neema, tumiaona Yani kibari cha mungu nji mashako Shina tatu. Nipo utakapo Kwenda katika njia yako salama Wala mguu wako hauta Hauta kwa ha, Hauta kwa Ulalapo utaona hofu Hofu sasa hivi kuna kitu kinaitwa sonona Hofu ya pitiliza Depression Anxiety hey, Na wataalamu Wa magonjwa ya kiri uh, Smart specialist Wana utenda wagonjo wa haima wagonjo se o azimacar, quando a tendência é o Ecuêleo, uma puta dacteróa todo kitoto kitoto, mas agora não há, uma puta uma ana chega chega, caríbese já não engia, uma puta dacteróa menos, caribu a me ver capi, vinaní, mas tem que acabar, o amigo capi dizem senegãs, na kiwa manamke, kibhewo kikiki kuna penza mungu na na penza ana, muna frays. Kila manamu manapofa na kama uyo ni ni, ni ni shida kabisa. Amina? Amina. Eh una mungu tada kita li na magonja kiri nae niiki cha frasi. Kabisa? Mimi mwaona wengi Eh naku poliza na poliza. <laughs> Natajuta kusema ni kwamba Kuwezi Matafta hekima njia hekima ya mungu Hivyo vitu vifanye lakini weka hekima ya mungu kwanzi Na huyu dakitari wa vichapo Akiwa na hekima ya mungu kwanzi Hata huu kichaha uta mpata katika kwa tibu vichapo Nee Amina Kwa japina sema Lijana wenye haki Walio ishi mpaka uzene Tutuwe mifame Hiu kwa ni Biblia na semajia na semajia. Hemi tuwaone. Tuwaone wali vijana ujana ni mao. Tuwaone badai walikuaje, Kwenye utuwao uzima na uzeni mao. Hemi tuwaone katika kitabu chamazo mlango. wa ishirini. Natano. Biblia na semajia. Mwanzo ishirini na tano. Ishi tano Suu msari wa nane wa tisa. Nakalipia kubalisa. Nesha kata maliku rio mengi. Mwanzo ishirini na tano nane, na tisa. Biblia na semajia. Twaende mservera 7 anasema hizo ndizo siku za, me, za miaka ya maisha ya Ibrahimu alizoishi miaka 175 mia Ibrahimu akafariki naye akafa katika uzee mwema mzee sana ameshiba siku akakusanyika kwa watu wake mstari wa nani Isaka na Ishmaeli wanayo wakamzika katika pango la Makpela Katika shamba na efroni bini eh, mana, manae sohari muhiti. Ile kala umamre. Ni kitu gani unato kwa kiomba kwa mungu zaidi ya hiki. Una shiba miyake. Na wana wana kuja wana kuzika kwa heshina. Uyuni nani Ibrahim? Trace back. Udi nyuma angalia maisha Ibrahim huku nyuma. Kwa uzaliputana ya mungu, mungu ni umesogea, sogea. Nipo, alipo uweza kupata sauti ya mungu. Mungu hata tudai vito mbavyo. Ha Havikuwe, hakuweka -havi kweta. Lakini, alipo shukana ya mungu. Tutusemi, nipo ujana waki, nupo wazia wa mungu, wa mungu. Hali na mungu wake. Tunamona, leo hivi nivo wanaumbe wa, wa Tanzania, ambao mungu wawo ni mpira. Nivo wanafo si wana. Ibrahimu na Sara nani alikuwa na umri mkubwa kiuzali katika kuzaliwa Ibrahimu ndio kwa sababu Ibrahimu ana miaka 900 100 wakati Isaka nadhalia 1 na saba nani Sara alikuwa na miaka 90 ndipo anashika mimi wao na namzidi kama miaka kumi lakini hapa tuko mlangoni wa 25 Ibrahimu ana shiba miaka na shiba siku ana kufa kifo kizuri Kwa zibadai muna na sema alionana na yesu. Yesu alisema Ibrahimu alimona walionana. Kwa hivyo, tunungiri akifo tziki chamwilini tu. Chakiroho, siyo kwa mamekufa kama hao. Kwa hivyo, yesu alisema, eh, mungu ni mungu wa alio hayi, ni mungu wa, wa Ibrahimu wa isaka na Yakobo. Kwa hivyo, kwa hivyo, akufa. Kwa <laughs> hivyo, lakini tusema hitu, ya maisha kimwili ya uzeeni. Uyu, sikuza ke za uzeeni nzuri. Niyo siyo, ni hindi wana choki jombea. Jimizu idadi ya siku. Halafu, wanangu wanizike, nisiwazike. Blango waishina ne, nani hana alikufa sara. Siyo kwa mba sara alikufa kwa alikatiza umu ni, ae sabi yake likuwa kubalikini ya Ibrahimi likuwa Zaidi. Sifu ilifu leo. Leo hii, ugitafuta idadi ya wajane. Sifu Wano baki Na usisema kwa sababu ni wadogo kuliko mezao Ni kweli ni wadogo manajiki kuliko mezao Lakini sisara nare kwa mdogo kuliko wake Kwa miaka kumi Kwa nini Uyu kyo uyu, uyu Uyu manaume anakufa Mjane rakami yaka mingine 20-30 Ugiangalia kwa za tu haraka haraka Idadi ya wajane Waliogo Tanzania mbao anatunzo na taifa ambao Wao mesa wao alitanguliya ya haki ni wengi kupati kinyume chake kwamba kuna <laughs> wapa wapo wakiza wao alishata nguli asioni utawa tafuta kuatochi, mm. eh ni mienendo ndo, je yeah, manamke miene ndo haki hai angariu ina angari wa lakini huna mangari ya sana huu yumanawudi, wele kabiso, eh Anamangalia sana hui uh, manamu Mwanzo Tulikuwa kwenye mwanzo 25 Uto kulia zaidi Mwanzo 35 Mwanzo 35 Mwanzo 35 Mwanzo 35 Tuzome msali ulewa 29 na Anasema Nae saka Akakata roho Akafa, akakusanyika Kwa watu wake ni mzee Hame siku, Esau na Yakobo wanaye wakamzika. Haina tufauti na babaki we. Na njimie nendo yao haikuwa tufauti. Wote wale mpendeza mungu. Ofgozi, kumpendeza mungu hainamana kwamba ufanya makosa. Wow, Tumafunisha kumpendeza mungu, makosa tuafanya. Lakini jumla ya mambo yote mungu katika maisha yetu wa kimwiri, anaangalia ni moyo wako na mimi ndio apo imemelekea kiasi gani Of course inapokuja swala la wokovu haangali moyo wako umemelekea kiasi gani naangalia umemwamini Yesu Kristo Hapo inakuwa tofauti lakini tunasema haya maisha ya duniani Amen Soma tulikuwa kwa nani tulikuwa kwa Isaka hata Yakobo tulikuwa msoma lakini sikutaka kumtumia Ni moja ni tawany tawany kwenye bippy asimto fatuful. Kumbukumbu ato ati serasi na nne Musa mtu michuwa Mungu wewe wami? Jana mtu Mungu Jana mtu Mungu Musa tangi au totoni yuko nyumbani kwa farao paka piga teke kuto mano wa farao Musa ngi zataka kujakoa farao eh ukipiga vizuri maisha angeza kukaa angekaa vizuri kile cha anga e. Kumbu Kumbu Kumbo kumbo 34 Musa anapo ondoka pia ninasema 5 na 7 anasema hivi na 7 na 7. Musa mtumishi wa Sikia kwa kwanza title. Unaituzuri kama mtu unakufa labda yale mtu mzima unaitwa mtumishi wa Bwana. Mimi mtumishi eh mpira makini sana. Masi Musa mtumishi wa B akafa huko katika nchi ya mawabu kwa neno e, la bwana akamzika bondeni katika nchi ya mawabu kukabiri Be lakini hapana mtu wa Juaye kabuli lake hata leo Musa alikuwa mtu wa miaka na isini alipo kufa Jicho lake Hali kupofuka Wara nguvu zamiri wake Hazi kupungua Leo hiyo nasikia mta na miaka Zalasini mguongo unauma Ana yuko kwenye nani Ana kliniki ya mazoezi Arobaini kliniki ya mazoezi Masaji Musa nakwambia nifikisha Mieka miya na 20 Sababu za kia za kondoka Siyona abadogo miku Mieka miya 20 Naona Mita kwani memkopesha mungu za hili Emiradeni Kwa hiyo Lakini minasema aliondoka na afya yake Macho ya leo hii Lewo hii ndivu Mungu ni yule ilo haja badrika Kina chumadrika ni wanadamu Na mungu wa dunia hii ambaya naibadilisha badilisha Amai ni shetani Tunahona kivu jamusa Nikizuli Kimeshiba siku wajatunye ronero lakini Na kuondoka kwake ni siku wa maumivu Sio mtu nakufa na zama, amekufa ana matu organ failure yani moyo umesimama figo hazifanyi kazi amefia kwenye dialysis na alikuwa amewekewa na steti za moyo na yaani mtu ni kama ni kama ni nyumba ilikuwa im, imeshikwa ime na nguzunguzo tu eh alishawawekewa vifaa vya masikio asikie amewekewa lenzi bandia A aisha fanywa a a yuko kwenye dialysis na anatomia insuliniki lasikuwa na jibu yeni nuko tumtu ame anatzezeka wingi wa magonjwa naongezeka kunatokana na wingi wa wafu naongezeka oh sure crazy kuhimu this must be crazy you should be crazy alone tafuta shaua tumetu kumana msa tena mtunene watu Mtu mwone, Yoshua kuminane, nigeza kumtaja Yoshua, lakini ngeza kumtaja Yoshua, lakini ngeza kumtaja mtu mwingine, sika wanekana ni viongozi. Mtu suwa, wakawaida tu mwana nchitu. Mtu mtaja mwana nchitu. Yoshua kuminane. Ani ngopo moja na mimi. Yoshua kuminane, tisome kumina kuminamoja, kumina bina sema Sasa basi, Yoshua kuminane, kumi, kuminamoja na sema. Sasa basi angalia, yeye bwana ameniweka hai, kama alivo selu. Miaka hii arobaini na mitano. Tangu wakati huo bana alipo Musa neno hilo. Wakati izraeli walipokuwa kua kienenda barani. Na sasa tazama hivi leo imepata miaka themanini na, na mitano umli wangu. Hata sasa mimi ni nguvu zangu. Hivi leo kama nilivyokuwa siku hiyo Musa alivyo nituma. Kama nguvu zangu zilivyokuwa kwa wakati na nguvu zangu nivyo zilivyo sasa. Kwa vita na kwa kutoka nje na kwa kuingia dani. Huyu ni mta natuwa karebu mana wa yefuna. Alikuwa miongoni maware watu walutumwa kupereleza nchi ya ahadi, nchi ya kanani. Wakaja na majibu. Kumi wakamuthi munu. Karebu na yoshua mana wanuni wakampendeza munu. Mungu wale watakasema hawa watu tutazunguka zunguka umu umu, umu, umu jangwani mpaka waangamie. Wakisha angamia tu kikaja kizazi kipya ndoni tutaendelea mbele. Wale watu kichu kizazi kibaya kibaya kikaangamia. Unajua liye baki salama ni nani? Ni huyu yoshua na huyu karibu. Karibu anasema angalia miaka 45 baada ya kuwa nimetumwa ni kareta ya mungu. Paka sasa gufuzangu ni zile zile. Ukiuna mtu, anaanda kuwa legelege -lege goi goi, miaka arubaini, arubaini, amsini, wakati mgini taangalia njia zake. Musa vip mambo ya Musa ya koji. Nena katapita koji watu aliyo kuwa wana lege, legea mapema. au wanaondoka wanaacha wajani kama leo. Nani yuko pamoja na mtu? Amina. Na, unauna ni mtu tuwa kawaida wana siku ya mtu maangalia mtu. Soma agathika kitabu, mtu em, em soma kitabu cha Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza, mtu ende haraka haraka. Mimi sasa nitakimbia. Samuel wa kwanza 12:2 mpaka 4, na kale pia kumaliza msichoke. Samuel wa kwanza 12:2 mpaka 4 anasema nini? 12 Samuel wa kwanza kuanzia 2 mpaka 4. Emtu angalie Samuel. Samuel alikuwa kufua kwenye mlango wa 25. Sisi kama nitafungua hapo, lakini kwenye mlango wa 12 tunaona ushuhuda wa maisha yake ya utotoni. Unakumbuka utotoni alikuwa kwa Kwenye utumishu wabwana na nini na njia zake zina pendeza mungu. Nio siyo Samueli, tunamjua? Nio. Lakini hem tusikia anavotoa ushuguda. Sama basi sasa, angalieni, mfalme, anakuwena bere enu. Na mimi ni mzee, mwenye mvi, tena tazameni wana wangu wako pamoja na aji. Na mimi ni mekuwena bere enu toka ujana wangu hata leo. Eee. Nami nipo hapa basi mnishuhudie mbele za na mbele ya Masihi wake. Ni mtwa ngombe wa nani au ni punda wa nani au ni mdhulumu nani? Ni nani niliemonea au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa? Ifufushe macho yangu, nami nitawarudishia nini na wakasema hukutudhulumu, wakasema bana njia zaku akasema tangia ututoni, uja na nlimwangu, nimekuahidi hivi hivi, ninetembea mbele za muntu miki amere mere zenu na hata sasa nimezeka tani anaona ushuhuda mkubwa hapa yana kuna na ushuhuda wa samuel mira eh hemtu some ukisoma katika kitabu cha ayubu sina muda kwenda huko kwa ajili ya muda ayubu 42 mstari wa 10 sana mwisho wa kitabu cha ayubu hivi nasema ayubu akafa katika umri mkubwa ameshiba siku na heshima na furaha na vitu vyote kwa sababu alikuwa nini? Alikuwa ni, ni mtu ambaye aliambatana na Mungu katika mateso wala hakulikana jina lake. Vijana aina ya kina ayubu nyakati zao za ujana wako wengi. Ah, wako wengi. Hapana. Mtu some Daudi, uweze kukamaliza orodha watu wa Wana Hebrew kumweka Daudi utakuwa kama umetungukiwa. Nyakati wa kwanza 29 katika nyakati za wa mwisho wa kitabu cha e, nyakati wa kwanza eh nyakati za kwanza 29 ndio vile vitabu ambavyo unakuta mkwisto hajawi koi kataalama yote ya peni hajawi kupagusa hapa someki 29 tusome mstari wa nane Biblia inasema ni Ah, uh, ndio na sana. Sema basi naudi mwana wa Yese akao mfalme juu ya Izraeli wote. Na wakati rio tawara juu ya Yerusalemu, miaka 40, miaka 7 tawara Hebron, na miaka 30 na 3 akatawara Yerusalemu mstari wa, wa nane, Akafa mwenye umri muema shiba siku na mali na heshima na Islimani mwana yake miliki badala baada yake. Kama umetumia badala yake au badala au baada ni yote sawa. bom ou não vamos até dar um Ni no caso já que nem nenê nem o Kimung a mim ah a mim também nenê eu vi já não não não caro bem esquei tenho a caminhava eu usei quando a piquei mipete a puxar o outro ano ele estava aina yani ya shikani ni ma Na ama mikufu yao mingine ilokuwa ina ina vimisaraba vime, vya katikati yani juu na chini vinaingana msalaba kwa kawaida kipande cha chini ni kirefu eh lakini vakaona kwa ni kama kujumlisha ni katikati vinaingana au wakati mwingine kisa kwa kimsalaba cha kweli au kiwegeuzo cha juu kiko kirefu zaidi hivyo vitu vyote hapo hujagusa huko ndani mahirizi kibao huko mikononi wana, wana mabangili bangili ya ajabu ajabu Wamejichora matatu wengine amechora joka wamefanya nini? Hayo hayo ndio aulinzwa yake yanapukutika. Kwani unasema yanapukutika? Jamani, mimi nasema sijasema kwa mbaya. Mimi nasema katika uko mimi uzuri kila mstari nina majibu yake. Mimi nasema na yeye Yesu na awe amelaaniwa mara nafa. Kama mumpendeni Yesu, milaniwa. Sasa kwa kumpendeza, pendelea pendelea vizuri. Hapana, mtende kwenye cha mwisho. Makosa ya ujanani ya garimu watu na uze wao Tuwaone baadhi ya watu mbao uze wawo uli makosa yao ya ujanani. Masha ujanani ya matokeo mabaya. Hii tuko tunaona mfano hawa wazuli. Ehm, Ipina sema katika ni, ni, ni kwa mstari tu amba wa ambao hawa mtaji mtu yote. Na kwa na kumaliza. Mesha choka kwani? Mbani. Jamani namba nisifundishe mbuka choka Kwanza tunakutana hapa, sio mara nyingi sana Lakitu tunajifunza sana Minu nasema katika kitabu tia zabuni mlangu ule wa msini ina tano Musali wa mwisho kabisa Kuna nusu ya mstari pale Zabuni wa msini ina tano Ishirini ina tato Anasema Nawe mungu Utawatiremusa Wafikiria shimura uharibifu Iu ni kundi la watu waofu waofu Mungu waperika watu kunye shimura uharibifu kwa matendo ya mema matendo mabaya ndio ya nao mabaya anasema watu waadamu watu waadamu ni watu gani ni vibaka wa uaji au wa watesaji au wa dhulumati eh na hila hila hila nini nini matendo yote mabaya kwa fedhuri watu wengine kufanyao uovu hawataishi nusu ya siku zao yaani homa alikuwa ana siku labda miaka labda 70 au semanini, hata fikisha lusu, au wasanindo kufano mzumi, wanaonoka kwenye shina tano, salasini, shina nani, akicherewa sana, kuna limonja likuwa na sijii nini, wanaitua nisi ya wa masai, kani simi masai, lionoka na salasina na mingine hapa, kuna limonja likuwa hapa likuwa naimba, siya likuwa naigiza, nchi ilisimama, siku muka likuwa mamiaka kama kumi na kidogo yopi, hihisimama liigizaji mimi, ee, Ha, yeye yeye yuko vivu ya kijana mwe ma, yuko yuko vivu aina ya Daudi. Nani maelezo siki Mwanzo serasini na nane sababu na Mwanzo serasini na nane karibia kumaliza. Nisareli kumechacha kapi siri Mwanzo serasini na somo mstarelo sababu Naeeri, awo ni wana wa, yu, wa Yuda mana wa Yakobo Naeeri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda Alikuwa mbaya machoni pa bwana Na bwana akamuwa Yuda akamambia ona ingia kwa mke wa nduguyo Ukamuwa, ukamu, ukamunudia nduguyo uzao Ona naerijua ya kwamba huo uzao hauto wake Ikawalipu ingia kwa mke wake nduguyo, akamangia chini, asimpe nduguyo uzao Neno hili Halio lifanya likawa baya machoni pabwana Basi Hakamuwa yeye nae Hawa vijana wanukua ni Mifani na Dawdi na Musa na Ibrahimu Aaaa Unaona wanakatizu wakatizu atu Eri naona Onana Unahaja kuangaria pia na hmm. majina kuhita watoto Hizu mutanitua Eri ona. Mbaz ni kutokusoma mbibli e, Walawi kumi 1 na 2 kitabu cha hesabu ya walawi ya yeah, kitabu cha walawi baada ya hesabu pale ah kapla hesabu kuna walawi kutoka walawi walawi kumi 1 na 2 walawi 10 1 na 2umesha toka mm -hmm. na Nadab na Abihu watu wa wana wa Haruni wakatoa kila mtu chetezo chake Wakatia moto ndani yake, wakatia na uvumba, nao wakatoa moto wa kigeni mbele za abuana, ambao yeye hakuwaagiza. Kisha moto ukatoka hapo mbele za abana, nao ukawala, nao wakafa mbele za bwana. Hatujui hawa watu walifadha ni, nakini inaunekana walijaribu wali, mambo kisera, kisera. Eni, yani, waliinda kenjumejume, au kufata utaratiku. Nuhu wazima, mhm. -mm. Na bili tu tu undokani tu malizana mapema siuki tu chako fry ya maji wa mji yake ni mikiti tu chako tufundisha tu fry una fundisha eh tu nasoma bista ni mira michezo mire samwe kumi na nane thano mire samwe kumi mbovu sana <coughs> msari wa nani mlango wa 18 msari wa msari wa nimesema 5 mm. eh kisha kisha vijana 10 waliyomchukulia Yoabu silaha zake wakamzunguka wakampiga waka Absalom na kumuua huyo absalom ni mane wa Daudi wajiuliza mane wa Daudi alitakiwa amnyofu kiasi gani analeta analeta anampindua baba yake anakimbia anaanza ana vita anaanza kumtafuta babake wa Mungu je shida Daudi linarudi nyuma anajipanga likamkuta Daudi alilia sana Yoabu akamwambia kijana huu ayo mbweha jamaa ka na kwa mtoto tota biunasema aliacha jiwe tu aluwe kari ya jewe rikusudi ripu semali pompa karempa tapu na nikuwe dikuwepe eno utagomba iiri kijara halikuwa linyofu. eh na iiri kuwa ingeza kuwa liforme baada ya nani ya babu kuwa na uumi ripu wa farme wa kuanza mbiri na tisa naomba ni maliza kabisa farme wa kuanza mbiri na tisa mbiri tisa na sema ili farme wa kuanza mwango Apili, watisa, nasema, msara wa pili usuli wa 9 Biblia nasema huko na Msalahimisho nasema hivi Anasema basi kwa hiyo usimwaachilie kwa kuwa wewe umtu wa akili nawe utajua ipasavyo umtendee na mvizake zake utazishusha ahera pamoja na damu huyu ni Daudi yuko anamhusua Manae Mwanae selemanu. ana mu, Anamuachia ufame Anaanda kumpa usia vitu ya kufanya Mbavo ya hakufanika wa Na nini ya hakufanika wa kufanika wa kufanika wa kufanika ya sema Lakini unaunda title ya mba Kwa sababu ni mtu mwenye akili Leo hii ni vijana wangapia mbavo Wanaeza kashudia ni mtu mwenye akili Sima anishi kupata, hey, ya ya ya Ya, ya, ya, kufo, ya kufojifoji za nyingine za sase Au ma huli masomofale, hata kama kwa bidhi Na mkilelea kule kuwa na akili njema Paka Dawudi mzee anaondoka, anasema mtoto wangu mwenye akili Hili, angeza kudisema kwa hili lido kufa li, li Absalom Vipi ura lietako mbaka babaake, dadaake kuti Anon, wakwanta kwa kuzaliwa Akafa Akawawa na hili Absalom ando akamua Vipi huli ili jingine na hituwa Adonia au Adonijah Ambalo ilianza yato kujibitamukia ufalme Wakati Dawidi hajautoa Badali Dawidi hasema Aaaa ah, ilo disimamishu Ufalme ni wa, ni wa selemani Mtoto mwenye akili Adonia aliwawa ali wa nakakaake Selemani Kwa ujinga wake Kwa hiyo nani Hemi em, sikiliza tufunge Nani ya nyumba ya Dawidi Amnoni anambaka tamani Absalom anamua Amnon Ndugu hawa Absalom anampindua baba yake Jeshi na babake yake Absalom Adonia anataka kujipa ufalme Seremani anamua Adonia Kuna nini ya Upuzi mtu Kini Jifunze kutoka na mazuri na mabaya Mazuri tuyashike mabaya Tuya epuke amin. Toko tumishia pa baba minu kufu kwa jirena ino hili Tulamini mungu halikuwa mbure Halikuwa mbure Itafanya mapenzi yako na itatena makusuli yako Itakutuku za wewe Tunomba barakazako Zia matani nasi Paka tuapoku tana tena Na hazisi tukunike kila wakati mbwana Sante Jehova Katika jenalako mbwana alihema Naminu na kwa yote Amen